أما بعد، فإن أستقل الحديث كتاب الله، وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدء، وكل بدء ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kau muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Terkhusus para alim ulama, bapak-bapak yang kami muliakan Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat demi nikmat kepada kita kebaikan demi kebaikan kepada kita sehingga bisa berkumpul di masjid dari masjid masjid Allah Subhanahu wa taala ini di rumah dari rumah rumah Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai maksud yang telah diungkap tadi, yang keseluruhannya adalah upaya kita untuk mempersiapkan bekal menuju negeri akhirat. Watazawadu fa'inna khairazadit takwa. Perbekal kalian sungguh sebaik-baik bekal adalah takwa. Tadi telah berdiri di hadapan kita Tokoh-tokoh alim ulama yang kami muliakan Bahkan sebelumnya Kita telah mendengarkan beberapa ayat-ayat Quran Sebelumnya lagi Dalam Suasana solat subuh Bahkan sebelumnya lagi dalam sholat sunnah Bahkan ada yang diberi lagi sebelumnya Sempat sholat Malam atau witir Hal itu Adalah suasana penghambaan Kondisi-kondisi kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat luar biasa Yang seluruhnya kita lewati dalam rangkaian pancaran ilmu. Hikmah demi hikmah. Luar biasa terlalu banyak ilmu dan hikmah yang telah kita lewati dalam waktu yang singkat ini. Inilah yang dimaksud dengan kata berkah. Dalam satu makna berkah Tinggal makna yang kedua Berkah mempunyai dua penekanan makna Satu Terwujud Banyak Bertambah Yang kedua Kokoh dan terus menerus Waktu kita singkat Kegiatan kita tadi hanya singkat tetapi kita tidak tahu berapa sudah yang tercatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dua rakaat sebelum subuh saja, Nabi tegaskan, Rakaat al-fajr khairun minat dunya wa mafiha. Dua rakaat sebelum subuh, Dalam sahib Al-Khari, Nabi tegaskan, Lebih baik daripada dunia beserta segala isinya. Belum lagi yang sebelumnya. Belum lagi sholat subuhnya lantunan ayat-ayat Quran tadi mutiara-mutiara hikmah tadi luar biasa jemaah syukuri ini amat ini maka pasti Allah tambah la in syakartum la azidannakum. kaum muslimin jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala terlalu banyak hikmah yang kita peroleh tadi. Sehingga saya agak merasa gimana ya mau menyampaikan mutiara hikmah dari Sayyidul Istighfar ini. Tetapi ya semacam terpaksa lah. Sayyidul Istighfar adalah sayyidnya doa pengampunan sayyid dalam segala perkara adalah yang tertinggi. Kalau sayyidnya anak cucu ma Adam adalah panutan kita baginda Rasul Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau berkata ana sayyidu waladi Adam yauma al-qiyamah wa Saya adalah sayyidnya anak cucu Adam pada hari kiamat. Dan tidak ada pembangga-banggaan di sini. Jadi sayyid sesuatu adalah perkara yang tertinggi dari sesuatu itu. Kita diperhadapkan dengan sayyidul istighfar. Sayyidnya permohonan pengampunan. Ko Muslimin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfar adalah perkara yang sangat kita perlukan dalam kehidupan. Istighfar adalah tanda keislaman hamba. Istighfar adalah alamat kehebatan iman. Istighfar jamaah. Adalah kekuatan kita. Siapa yang tidak beristighfar. Maka belumlah hamba Allah. Apa artinya solat. Tapi tidak mengantar kita. Untuk melihat cacat dan kesalahan kita. Apa arti amalan-amanan kita. Sementara tidak mampu menyentuh bahawa. Pasti ada kekurangan dan kesalahan kita sehingga kita pun masuk ke dalam zona astagfirullah kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu sayyidul istighfar ini langsung merupakan ungkapan baginda Rasul alaihi salatu wasalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dari sahabat Syaddad bin Aus Ausra an, Nabi menegaskan, Sayyidul Istighfar, Antakul, Sayyidnya pengampunan, Kamu mengatakan, Allahumma anta Rabbi, La ilaha illa ant, Khalaqatani wa ana abdu wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alai wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa kemudian nabi menegaskan di akhir hadits man qalaha hina yusbih muqinan biha فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ دَخَلَ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا هِنَ يُمْسِي مُقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ دَخَلَ الْجَنَّةِ Siapa yang membacanya bisaat memasuki waktu subuh atau pagi مُقِنًا بِهَا satu syarat dalam keadaan yakin terhadap kandungannya Kalau ditakdirkan meninggal di siang itu Maka pasti masuk surga Pantas menjadi sayyidnya istighfar Dan siapa yang membacanya di waktu sore Dalam keadaan yakin terhadap kandungannya Kalau ditakdirkan meninggal di waktu malam Sebelum pagi Maka dijamin masuk surga. Jaminan 24 jam. Siang dan malam. Bagi mereka yang menjadikan Sayyidul Istighfar ini sebagai wirid tambahannya. Bacaan pagi dan sorenya. Tetapi syaratnya harus yakin terhadap kandungannya. Dan tak ada yakin tanpa ilmu yang akan kita yakini adalah ilmu. Karena itu kami berupaya mengungkap sedikit kandungan ilmu yang terdapat dalam Sayyidul Istighfar ini. Kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat awalnya. Allahumma. Kita terjemah singkat dulu. Allahumma anta rabbi Ya Allah, hanya kepadamu saya meminta. Tidak kepada selainmu. Anta Rabbi, engkau adalah Rabbku. La ilaha illa Anta. Tak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah engkau. Khalaqtani wa ana abdu. Engkau yang telah mencipta saya dan saya adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika wa mastata'atuh dan saya berada di atas perjanjianmu dan janjimu sesuai dengan kemampuanku. a'udzu bika min syarri ma sana'tu saya meminta perlindungan penjagaan kepadamu ya Allah dari segala kejelekan apa yang saya telah lakukan abu ulaka bini almatika alayya wa abu bi dhanbi syai'a ku ya Allah segala ni'mat dan nikmatmu kepada-ku dan saya akui pula kesalahan cacat dan dosa-dosaku kepadamu faghfirli maka ampunilah saya fa innahu la yaghfirud dunuba illa an kana sumtaka hada yang mengampuni dosa kecuali hanyalah engkau terlihat jelas di mana permintaan pengampunannya ternyata letaknya di akhir di sini pelajaran pertama Bahwa kehebatan doa ditentukan oleh pendahuluan doa itu. Ada pendahuluan. Allahumma, anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani, dan seterusnya. Nanti akhirnya baru. Faghfir ampunilah saya ya Allah. Ini adab dalam berdoa. Dan kehebatan doa sangat ditentukan oleh pendahuluannya. Yang mana pendahuluan itu adalah ungkapan-ungkapan keimanan. Ungkapan-ungkapan penghambaan. Kondisi-kondisi kedekatan kepada Allah. Ini kita ungkap sebelum masuk permintaan pengampunan. Mau lihat lebih jelas? Tidak usah mengambil contoh jauh-jauh. Baca surah yang setiap kita menghafalnya. Sebab wajib dibaca... Eh, dalam setiap solat kita. Suratul fatihah Ada doa. Yang siapa yang membacanya, Allah akan menjawab dengan firmannya. Hada baini wa'lil abdi masa'ala. Allah akan menjawab dengan firmannya. Dan bagi hamba apa yang dia minta. Ihdinas siratal mustaqim. Sampai akhir. Ini tidak langsung kita ucapkan. Harus didahului dengan tahmid Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki wa middin Kemudian pernyataan Iyaka na'abudu Wa iyaka na'as ta'in Baru masuk doa Ini pelajaran berharga Mau hebat doa kita Dikir kita Istighfar kita Dahului Beradaplah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kau muslimin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita lihat pendahuluan Sayyidul Istighfar ini. Dia diawali dengan Allahumma. Wa ma adraka ma Allahumma. Taukah jamaah apa Allahumma itu? Ini kalimat yang betapa sering saya ceramahkan dan bersamaan dengan itu kandungan maknanya tidak pernah ada habisnya Allahumma terdiri dari dua kata nama Allah yang terhebat Allah kemudian mim bertasjid Mim ini dari mana? Dia asalnya Dari harfun nida Yang sengaja dihilangkan Ya Allah Ya Allahu Ada ya ini Dihilangkan ya Agar supaya nama Allah yang pertama terucap Agar supaya nama Allah yang terdepan Kemudian ya dimunculkan di akhir Tetapi terlarang Kalau tetap dalam lafadnya Berubah menjadi Mim Yang bertasdir Jadi Allahumma Benar Maknanya Ya Allah Tetapi setelah mengalami perubahan ini Berubah menjadi makna, Hanya kepadamu saya meminta ya Allah. Tidak kepada selainmu. Sebab takdimul ma'amul ala al-amil yufidul hasir. Atau takdimul ladih haqquhut ta'akhir yufidul hasir awit tahsiz. Ini kaidah dalam nahu, dalam usul tafsir. Bahawa mendahulukan sesuatu yang asalnya di depan, di akhir Didahulukan Tujuannya supaya lahir pengkhususan Ini mirip dengan Iyaka na'abuduh Wa iyaka nastain Iyaka objek kepada engkau Na'abuduh kami beribadah Tapi kita maknanya apa? Hanya kepada engkau kami beribadah Tidak kepada selain engkau dari mana penghanyaan ini? Dikedepankannya, mafulum bihi ini. Dikedepankannya, sesuatu yang asalnya harus diakhir Diakhirkan. Dalam asal susunan bahasa Arab. Karena itu jamaah. Resapi makna Allahumma. Penghususan-penghususan permintaan. Kalau kita ingin Sayyidul Istighfar kita Menjadi bacaan yang betul-betul menjamin surga Ini awalnya Allahumma Dan Allahumma Jamaah Bukan sembarang doa Kita pernah mendengar istilah Ismul A'azam Nama yang teragung Yang disebutkan dalam hadis. Siapa yang meminta dengan ismul a'bam, maka pasti diterima. Ismul a'bam itu tidak ada perselisihan. Lafad ini menempati urutan terhebat. Walaupun ada urayan pendapat lain. Nama ini, nama ini, nama ini. Tapi yang ini tidak ada perselisihan. Masuk kategori terhebat lihat lebih jauh lagi yang langsung Nabi menyebutkan ismullah azam misalnya hadith yang sahih Nabi menjelaskan siapa yang membaca ini ismullah azam yang meminta dengannya memohon dengannya kecuali pasti diterima Nabi menyebutkan lafadnya Allahumma as'aluka bi annaka la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum baru kemudian berdoa siapa yang mengawali doanya dengan ini kata nabi ini ismu allah, allah maka pasti diterima ternyata awalnya apa allahumma Memang jamaah doa-doa hebat dalam Quran Dan sunnah Nabi itu menggunakan Allahumma Coba lihat hadith yang sangat terkenal Hadith tentang tiga orang yang terkurung di dalam Gua Dengan apa mereka selamat? Dengan doa Setiap doa mereka Allahumma Setiap doa mereka, Allahumma awalnya. Baru kemudian menyebutkan amalannya. Bahkan hadis yang lebih hebat lagi dari itu. Kisah gulam. Pemuda yang dipilih oleh raja untuk belajar si, sihir. Tapi di tengah perjalanan menjumpai seorang ahli ibadah. Yang memiliki ilmu agama. Dia juga belajar di situ. Akhirnya ilmu. Yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala ini. Yang lebih cocok dengan fitrah si pemuda. Ketika tiba saat pembuktian ilmu mana yang lebih hebat. Sihirnya si tukang sihir. Atau ilmu agama ini. Saat pembuktian ingin melempar binatang besar itu dia menggunakan Allahumma Lanjutkan kisahnya yang ternyata terbukti oh ternyata ajaran agama ini lebih hebat Lanjutkan kisahnya saat dia akan dibunuh setiap proses pembunuhan iya yang akan ditegakkan kepada si pemuda si pemuda hanya mengatakan Allahumma kemudian menyebutkan doanya Selamat. Justru yang ingin membunuh yang terbunuh. Ini kehebatan Allahumma. Dalam Sayyidul Istighfar, ternyata Nabi menempatkan Allahumma pula sebagai awal ungkapan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Qa muslimin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena itu perlu sedikit pendalaman tentang Allahumma ini. Sudah satu tadi. Sekarang mim. Mim alamatul jamak. Dia adalah perwujudan dia setelah dihilangkan. Muncul di akhir berupa mim dan mim di akhir kata dalam bahasa Arab lil jam' ah. untuk menunjukkan kumpulan, menunjukkan jemaah, menunjukkan banyak. Apa hikmah Ma'di Barik ini? Kita boleh menggunakan Allahumma dalam seluruh permintaan kita. Allah berfirman, "Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha." Hanya milik Allah nama-nama yang terindah, terhebat, yang paling luar biasa. Maka berdo'alah kepada Allah dengan menggunakan nama-namanya. Ini perintah Allah. Ingin berdo'a? Gunakan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Syaratnya, Pilih do'a yang sesuai dengan permintaan. permintaan. Minta rezeki? Ya razaq ur Minta rahmat? Ya rahim irhamni. Minta pengampunan? Ya ghafur ikhfirli. Pilih nama yang sesuai dengan permintaan kita. Tetapi, di saat kita tidak tahu kurang ilmu kita tentang nama-nama Allah. Maka pakai Allahumma. Sebab nama ini telah melingkup seluruh nama. Nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada tiga pertanyaan yang akan memperhebat makna dari nama yang sangat hebat ini. Pertanyaan pertama. Kita kenal Allah. Kita kenal Allah, semua akan menjawab. Bahkan Yahudi, Nasarah akan menjawab sesuai dengan kadar il, ilmu mereka. Pertanyaan kedua, apa arti dari nama ini? Sama kalau saya katakan, Ar-Rahman. Kita kenal siapa Ar-Rahman? Ar-Rahman, Al-Lamal-Quran. Siapa Ar-Rahman itu? Kita akan katakan, iya, saya kenal. Apa arti Ar-Rahman? Kita akan menjawab, Yang Maha Pengasih, Yang Maha Penyayang. Sekarang, apa arti Allah? Ini ilmu pertama yang sangat mendasar dalam memahami kalimat dahsyat ini. <coughs> dalam tafsir, <coughs> diungkap nama ini. Allah bermakna, Dhul Uluhiyya. Ar-Rahman, Dhul Rahmah. Allah Yang ya maha berhak untuk diserahkan padanya penghambaan. Yang maha berhak untuk disembah, dibesarkan, diagungkan, dimuliakan. Ini asal maknanya. Inilah makna Allah. Yang maha berhak untuk disembah dibesarkan, dimuliakan, ditinggikan, diagungkan, diserahkan kepadanya berbagai penghambaan, penghambaan cinta, harapan, takut dan berbagai penghambaan-penghambaan. Kemudian menyusul pertanyaan ketiga, di mana keluasan makna ini? Sama kalau saya katakan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim di dimana keluasannya Allah maha pengasih Di mana kandungan makna yang terdapat di dalamnya secara luas maka kita mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim menunjukkan bahawa dia pasti maha kaya benar? iya yeah. tidak akan bisa menjadi maha hebat merahmati sementara kekurangan Ar-Rahman Ar-Rahim menunjukkan Bahwa dia maha mampu. Sebab tidak akan menjadi ar-Rahman ar-Rahim. Ketika dia ingin memberi rahmat. Kemudian ada yang menghalanginya. Dan dia tidak mampu menyampaikan rahmatnya. Kan ada yang menghalanginya. Allah tidak. Dia ar-Rahman ar-Rahim. Siapapun yang menghalanginya. Kalau dia tetapkan hal itu. Si dia dapat rahmat. Pasti rahmat itu sampai. Ini ar-Rahman ar-Rahim. Menunjukkan bahawa kesempurnaan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak lagi kandungannya. Sekarang Allah. Apa kandungannya? Inilah yang kata Ibn Khayyim rahimahullahu ta'ala. Dia adalah nama. Yang kepadanya lah kembali seluruh nama. Nama Allah. Seluruh sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita katakan. Allah itu maha pengasih. Maha penyayang. Maha mendengar, maha melihat, maha menguasai, maha maha maha maha tanpa batas. Karena dia adalah nama yang melingkup seluruh nama-nama Allah, seluruh sifat dan kebesaran Allah Subhanahu Wataala. Karena itulah jamaah. Siapa yang mengenal nama ini dengan sehebat-hebatnya? Maka akan lahir getaran sesuai dengan kadar pengenalannya di saat nama ini disebut di hadapannya ida dzikrallahu wajilat qulubuhum sifat dari sifat utama orang beriman jika diingatkan Allah maka bergepetarlah hati-hati mereka berapa getaran itu sesuai dengan kadar ilmu kita tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ini awal sayyidul istighfar pernyataan tauhid Pernyataan keikhlasan, pernyataan penghambaan dihadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma anta Rabbi, Engkau adalah Robku. Perhatikan kalimat Engkau. Ini kata ganti untuk orang kedua, kedua istilah kita. Biar langsung diajak bicara. bicara. Ini artinya apa? Suasana pembacaan dikir ini harus langsung. Tanpa perantara. Kita memang dituntun untuk dekat kepada Allah sejak awal bacaannya. Antah engkau ya Allah. Dara perantara. Dan disinilah keikhlasan itu. Eh, disinilah kemurnian ibadah itu. Disinilah kehebatan doa itu. Semakin murni, semakin tanpa perantara, maka semakin luar biasa hebatnya doa itu. Anta Rabbi. Engkau adalah Rabbku. Ini yang pertama kita ungkap. Rabb artinya, yang mencipta yang menguasai yang mengatur saya yang memberi rezeki yang mengatur segalanya selamat tidaknya saya anta robbi engkau adalah robku perhatikan kalimatku dan dikatakan anta robbal anta robbul alamin engkau robbnya alam semesta di sini atau anta robbul nas engkau robbnya manusia atau engkau robbnya ini tidak tetapi langsung kita sandarkan ke diri kita. Engkau adalah Robku. Kenapa jamaah? Sebab sekali lagi suasana Sayyidul Istighfar adalah suasana puncak kedekatan. Bukan perkara-perkara umum yang diungkap di sini. Tapi langsung perkara khususnya kita. Rububiahnya Allah kepada kita yang langsung kita ungkap. Allah, Rabb kita. Itu yang langsung kita ungkap. Engkau yang mencipta saya. Saya. Jangan fikirkan dulu yang lain. Sebab ini apa? Kondisi istighfar. Pendahuluannya harus ini. Fikirkan diri. Lihat cacat kekurangan kita. Antarobbi, engkau adalah Rabbku. Dalam memaknai antarobbi, di sini manusia mempunyai jenjang-jenjang. Ada jenjang umum. Apa itu? Engkau Robku, engkau yang mencipta saya, engkau yang mengatur saya, engkau menentukan hidup tidaknya saya, engkau menentukan selamat tidaknya saya, engkau yang menentukan berapa rezeki saya hari ini, engkau yang menentukan berapa nikmat saya hari ini, engkau yang menentukan saya dapat celaka atau tidak segala macam bentuk penciptaan penguasaan, pengaturan adalah sifat rububi ya Allah kita sandarkan langsung kepada diri kita antarabbi engkau rabku ya Allah yang mencipta, yang menguasai, yang mengatur saya dengan segala pengaturannya ini umum orang kafir juga bisa antarabbi dalam makna ini yang khusus untuk kaum muslimin Antar Robi pengkalo ya Allah yang mengatur saya sehingga bisa menjadi Muslim. Kita diatur khusus. Orang kafir diatur juga oleh Allah. Diatur makan minumnya, sehat tidaknya, dapat jabatan atau tidak, sukses atau tidak dalam usaha diatur. Kita yakin Allah yang mengatur. Tidak ada keraguan. Allah yang mengatur. Kemudian bersamaan dengan itu, kenapa mereka terjadi diatur menjadi Muslim? Berarti ada pengaturan khusus untuk kita. Iya, eh, ada nikmat khusus untuk kita. Ada kebaikan khusus untuk kita. Ke muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anta Rabbi engkau yang menuntun saya sehingga saya bisa bangun cepat malam ini. Bersegera berwudu Solat malam dua rakaat sebelum subuh. Salat subuh berjamaah Serahkan kepada Allah Anta Rabbi Engkalah robku Kau muslimin Dan muslimat Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Coba lihat jamaah Ini lebih khusus lagi Jadi kemampuan seseorang Mengungkap Anta Rabbi Kembali kepada Kemampuan dia melihat rububiyah khusus Allah dalam hidupnya. Lihatlah jamaah, banyak tetangga kita sama-sama Muslim, tapi kita yang diperkenankan hadir solat subuh. Berarti diatur khusus kita? Kita diatur khusus anta Rabbi cobalah fikirkan. Semakin kita mampu fikirkan, mana yang lebih khusus yang Allah beri kepada kita, mana yang hebat betul-betul Allah beri kepada kita, maka kekuatan antarabbi ini lebih dahsyat lagi. Berarti, ucapan antarabbi di sini seseorang pasti berbeda-beda. Kalau Nabi dan Rasul mengatakan antarabbi, jelas beda. Sebab Allah mengutusnya, mengaturnya, menjadi Nabi menjadi rasul, kita tidak kita tidak akan sampai ke dalam antarabbinya, Nabi dan Rasul Allah SWT ta tapi kita bisa sampai kepada ungkapan antarabbi wali-wali Allah SWT wa di bawah Nabi dan Rasul Allah SWT tergantung ilmu kita dan usaha kita untuk terus mengenal Kebaikan demi kebaikan Allah. Pengaturan-pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita dalam hidup kita. Lihat jamaah. Gimana kita di saat muda. Kemudian gimana kita di saat tua. Coba seandainya di saat muda. Allah wafatkan kita. Ketika masih bergelimang misalnya. Ternyata tidak. Allah takdirkan panjang umur kita. Lebih dekat dengan agama. Dekat dengannya. Siapa yang mengatur ini? Dia Tuhan kita. Anta Rabbi. Engkau adalah Rabku. Ini ungkapan. Anta Rabbi. Jadi ini luas. Saya katakan kalimat antar Rabbi ini luas. Tidak ada batasnya. Tergantung seberapa hebat kita mendalami nikmat Dan bagaimana Allah mengatur kita. Dalam nikmat-nikmat khusus dan ini yang menjadi kekuah, kekuatan dari doa ini. Jadi doa ini lapaknya lapak hebat, tetapi kekuatannya tergantung pada usaha kita sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan liman sya'win kum ayyastaqim. Siapa yang mau diantara kalian maka dia akan istiqamah. Allah kembalikan kepada kita kekuatan kita. Kita mau, kita ingin maka segera. Ingat jamaah, nikmat-nikmat khusus luar biasa Allah beri kepada kita. Saya kembalikan kepada jamaah urehan lebih jauh dari antarobbi. Tentunya jamaah yang lebih tua dari kami ungkapan antarobbinya ini jelas akan lebih dahsyat lagi sebab pengalaman hidup pahit getirnya kehidupan telah dilewati. Dan mampu melihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menuntun kita. Dalam berbagai kebaikan kebaikan nya Iya. Kemudian khususkan. Sebab di sini istighfar. Antarabbi. Dari sisi kita keliru. Kemudian Allah tuntung lagi. Luruskan. Berapa banyak kita keliru jamaah. Tetapi berapa sering Allah panggil lagi kita. Ajak lagi kita. Betul-betul Rububia Allah yang teramat ne'mat kepada kita Anta Rabbi La ilaha illa anta Ini ungkapan selanjutnya Yang memang sangat pantas Mengikuti kalimat Anta Rabbi Allahumma Anta Rabbi Engkau adalah Rabb Terungkap berbagai nikmat berbagai kebesaran Allah berbagai pengaturan khusus Allah kepada kita yang dilebihkan dari manusia manusia lainnya lahirlah pernyataan la ilaha illa anta tak ada yang berhak untuk disembah dibesarkan kecuali hanyalah engkau ya Allah kenapa pernyataan pengkhususan ibadah ini kenapa kalimatul ikhlas kenapa kalimatul tauhid yang terungkap setelah antarabbi sebab tidak ada kesyukuran terhadap nikmat apapun juga kecuali hanyalah melalui jalur penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala hanya berhubung ada orang la ilaha illallahnya hanyalah pernyataan sementara dituntut dalam doa ini pernyataan ini menjadi sifat. Karena itu segera disusul la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Tak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanyalah engkau. Khalaqtani engkau yang telah mencipta saya wa ana abduka dan saya adalah abd ini kata sifat hambamu. Kalau kita sudah ungkap abduk. Berarti sudah jadi. Wujud darilah. Ilaha illallah. Di sini kehebatan terdahsyat dari Sayyidul Istighfar. Orang yang mengucapkannya. Memang dalam posisi. Hanya memperhambakan diri kepada Allah. Dan betul telah nyata. Dia semata hamba Allah. Karena itu jamaah. Harus tegas kita katakan. Tidakkan pernah doa ini melahirkan manfaat. Ketika masih ada ilah. Yang disembah selain Allah. Subhanahu wa ta'ala. Beribu-ribu kali kita baca doa ini. Tetap tidak akan memberi manfaat. Ketika. Wa ana abduk belum nyata. Dan saya abduk. Hambamu ya Allah, kata Abdok ini oh bukan sembarang kalimat ini jamaah. ini kalimat dahsyat luar biasa. Saya ungkap satu ayat yang mengungkapkan keluar biasaannya dari sekian banyak ayat yang bisa memperjelas. Kita kenal peristiwa Isra Mi'raj dari jeneral baginda Rasul Muhammad alaihi salatu wassalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke atas langit dengan ruh dan jasad ruh dan jasad eh kalau sekedar ruh saja sama dengan mimpi apa bedanya mimpi-mimpi hebat ini ruh dan jasad itulah mu'jisat belum wafat beliau tetapi beliau sudah bisa menembus bahkan melewati tempat-tempat Nabi Nabi Hebat bahkan melewati Nabi Khalilullah Ibrahim alaihi salatu wassalam berjumpa dengan Allah kemudian turun ini peristiwa yang mengangkat Nabi Muhammad dalam kedudukan tertinggi, terhebat, luar biasa tetapi ternyata ketika Allah abadikan dalam Quran Allah hanya mensifati beliau alaihi salatu wassalam dengan satu sifat. Subhanan ladhi asra bi'abdi Laylam minal masjidil haram ila al masjidil aqsa Maha suci Allah yang telah memperjalan malamkan Abdihi hambanya. Hanya satu sifat. Melingkup seluruh sifat kehebatan, melingkup seluruh sifat kesempurnaan Nabi Muhammad Alaihi Wasallam, dilingkup dalam penghambaan. Ini yang kita ungkap wa ana abduk. Mulai terbuka, ini ungkapan pernyataan seluruh sifat kita. Dan saya adalah hambamu ya Allah. Wa ana ala ahdika wa wa'adika mas tata'atu. Abar menyusul. Dan saya ya Allah berada di atas janji dan perjanjianmu sesuai dengan kemampuanku. Ini apa? Ini kalimat. Kesiapan menjadi hamba sampai batasnya. Wa ana ala ahdika wa wa'adika mas tata'atu. Kita sudah nyatakan. Sebagai pendahuluan untuk beristiqmah, saya hambaMu ya Allah, beribadah hanya kepadaMu, tidak kepada selainMu, membesarkanMu semata, tidak membesarkan membesarkannya lainMu, mengharap hanya kepadaMu, tidak kepada selainMu, minta permohonan hanya kepadaMu, penjagaan hanya kepadaMu, tidak kepada selainMu, dari siapapun, apapun, dimanapun, berupa makhluk-makhlukMu. Langsung segera kita susul dengan Wa ana alaah dika wa dika mastaatu. Saya berada di atas janji dan perjanjianmu ya Allah sesuai dengan kemampuanku perjanjian apa Alastu bi Rabbikum kita semuanya menjawab qalu bala kita siap menjadi hamba Allah perjanjiannya langsung diungkap lagi dalam suratul Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam hadis qudsi nabi bersabda bahwa Allah menjawab setiap hamba membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah jawab dengan firman-Nya hadha baini wa bain abbi inilla antara saya dengan hamba ada pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita tidak ungkap lebih jauh ini sebab mengungkap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini perlu waktu hanya saya isyaratkan baca madarijus salikin ibnu qayyim ibnu qayyim mengungkap jenjang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam tiga jilid buku dalam tiga jilid buku Janjian kita, mustahak atau sesuai dengan kemampuanku. Kalimat ini jamaah banyak sekali kekeliruan di dalamnya. Banyak orang yang mengatakan sesuai dengan kemampuanku dalam makna apa? Sesuai dengan kemampuanku dalam makna ketika ditanya kenapa tidak datang ke masjid? Ya, inilah kemampuan saya. Saya Oh ini salah ini dalam memahami sesuai dengan kemampuan. Berdalil lagi dengan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali hanya dengan kemampuannya salah. Iya. Yeah. Kenapa? Sebab kemampuan dia sebenarnya justru bisa melewati masjid. Kenapa tidak sampai di masjid? Bukan karena belum mampu, masalahnya karena tidak mau. Coba mau. Coba ingin. Coba bertekat. Maka pasti akan sampai. Mastata'tu. Karena itu ungkapan mastata'tu, iya, adalah ungkapan apa? Ungkapan yang menunjukkan bahwa kita betul-betul siap untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Terakhir. Setelah kita mengatakan a'udzu bika min syarri ma Saya meminta perlindungan penjagaan kepada Engkau ya Allah dari segala bahaya apa yang saya telah lakukan. Kita pun mengungkap dua hal dan di sini termasuk kehebatan permintaan pengampunan. Ibn Khayyim mengatakan dua hal ini adalah dua hal yang siapapun di antara kita yang berdoa kepada Allah dan mampu berada dalam kondisi dua hal ini pasti diterima. Apa itu Abu Ulaqa bin Matika wa Abu Ubidambi? Sebab nanti setelah dua hal ini diungkap barulah masuk pagafirli maka ampunilah saya. Apa dua hal ini? Dua hal ini adalah kesimpulan semua ilmu manusia. Yang merupakan ma'rifatullah dan ma'rifatun nafs. Puncak ma'rifatullah ada di sini dan puncak ma'rifatun nafs ada di sini. Abu ulaka bini'ammatika alayya. Saya akui ya Allah segala nikmat dan kepada <-tua> aku segala perkara yang berhubungan dengan Allah tidak boleh ada dilepas dari ini tanggapan kita kepada Allah hanyalah kebaikan kebaikan, kemuliaan, pembesaran, pengagungan itu saja Allah maha baik, maha baik apapun yang Allah takdirkan kepada kita harus terus Abu ini tanda benarnya fikiran kita tidak pernah sedikitpun kita berburuk sangka kepada Allah Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian menyusul Wa abu'u bidambi Dan saya aku ya Allah Dosa-dosaku Ini puncak makrifatun nafs Siapa yang mengenal dirinya Kemudian belum mampu mengungkap ini Berarti dia belum melakukan pengenalan yang benar terhadap dirinya Saya aku ya Allah Dosa-dosaku Semakin belajar seseorang Pasti semakin mampu melihat cacat dan kesalahannya Nanti setelah dua ini terungkap Barulah kita bisa masuk pada zona istighfar. فَغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الدُّنُوبَ إِلَّاً أنت. Maka ampunilah saya, Ya Allah. Sungguh tak ada yang bisa mengampuni dosa, kecuali hanyalah engkau. Semoga pemaparan singkat ini ada manfaatnya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu mengamalkannya dengan yakin terhadap kandungannya terus menerus di atasnya sampai malakul maut datang menjemput kita. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma ja'alna mimman yastani'una al qaula fiyattabi'una ahsana innaka antas sami'ul al alim wajawadun karim Allahumma innā nasa'ulu kalahuda al wa tṭuqa wa alfāf wa lghina. Inna ka anta sami'ul al alīm, wajawadun kareem. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alaihi wasahbihi wa sallam tasliman ketiara. Waakhir ta'wana anilhamdillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.